Imani yangu nukwa mbao Meshinda Salama Asalimini Mpenzi Miskelizaji Karibu kuifata tarifa barikatika luga kiswa hili ambayo na mokhtasaru waki. Pesa so chini ya bilioni mbili sarafu za burundi cho kitacha pesa ambacho kinaitajika ilu kwa bandari la bujumbura ambalo li natishiwa na ongezeko la majazi wa tanganyika. Na huko tarafa ni matano kumkua ni buru kusini Burundi kuna riputi wa mvula na mdogo alemalizi maisha kwa kuchomu wa kisu wa khalifu wa kisaichu kiovu bado kufahamika. Na katika tarifa hii tutarejelea majibu ya waziri mkuu alipokuwa mbele ya baraza la bunga lele seneti akijibu kusu manumbana wena riputi wa katika dini tofauti. Kwa haya na mginayo karibuni langujina Moize Misago mitambo na ngonisha na njina François Akimana. Isanganiro Habari ikamili. Malumbano ambayo yanarikodi Katika kadi Tofauti, yana sababuisha na mengine kukiwe modaraja ya imani au minu adini hizo. Maelezo yake wazirimku kwenye maswali aliulizo na wabunge wakati alikuwa akiwasilia ripoti ya mjesa sita ya serikali yake ya mye, ya, yenye wizara 15. ilikuwa alhamisi ukijana. Alengi alengiyembuñoni ana baini kwamba kulikuwa na tume katika wizara ya mambo ya ndani tume ambayo ilikuwa inashughulikia masuala hayo lakini haikuwaajibika ipasavyo tumsikilize anatafsira mzee tu Romiwalde Niyabi vuze Usuala leno ni hili Kuna kosa nini ili kumaliza mgogoro ndani ya makanisa? Tukichukulia hapo, tunaweza kusema kuna upungufu wa mambo mengi, maana ikiwa watu na shindu wa kuilewana katika jamii yao, wanatofauti kati yao, zinazo tokana na tabia ya mtu ama imani yake. Kwa upande wa serikali, makanisa na mashirika ya kilaia, ya sio faida kifedha yanalengwa na sheria iliyowekwa kutatua migozo hiyo tunazingatia sheria kulitokea tatizo katika wizara ya mambo ya ndani tulikuta tume ya kupatanisha watu hao badala yake ili wachonganisha ili shughulikia masuala ya kanisa kwa masilahi ya baadhi ya wajume wake kufuatia hayo wizara ya mambo ya ndani ilifuta tume hiyo lakini iliamua kusaidia kila kanisa kuunda baraza la wazee wa busara Dinaro patanisha wa umini Mara unapozuka zuka mgogoro Mabaraza hayo ya waze wa busara Yatakuwa napokewa wizarani Kufuatia masuara ya liopo Wapewe usaidizi Ushauli kishindikana Ikiitajika wafuatishe sheria, Lakini hayereweki Jumuia wa umini ilengo na sheria Ikiwa kabisa wanaimani Anaye kuwa kipingamizi Jambo la kwanza ni kujitathumini Na kumuondowa Lakini kwa upande wa sheria na utawala Kumiwe utaratibu huo ili laia waweze kupatana kwa kuanza maerewano kati yao. Iyo tosediri ya bai lafatu kwa kugira ngawani wa shawari kumbi kanishwa, tangu la kumbi kanahagati yao. Na tukendele na taifeni kwamba kuna riputi wa mvula na mdogo aliewawa na kuchomua kwa kuchomua kisu na mbuzi wa nne alizokuwa akichunga wakaibiwa mchana wajuma pili hii kwenye kijiji bitezi tarafa ya mata nikomkuwani bururi. Viongozi tawala na polisi tarafani humo wanathibitisha habari hiyo na khalifu wa kisa hicho bado hawajatambulika lakini mwenyekiti wa tarafa ya mata na anaarifu kwamba mtu mmoja Atari amekamatwa kwa sababu za uchunguzi akitoa wito kwa raia anaongoza kuhakikisha amani na usalama viko imara na atakriban bilioni mbili sarafu za buruni tiyo pesa ambacho kina itajika ili kazi za kulinda bandari ya bujumbura dhidi ya maji yanayo ya ngezeka kutoka ziwa tanganyika ifanyike ametangaza hayo bi imakile ndabaneze waziru wabiashara jumatatuhi wakati waziara kwenye bandari ya bujumbura akishudia hali halisi Waziri huyo anasema kwamba kazi hizo za ulinzi zitanza haraka ili kusubiri mradio wa ukarabati na upanuwaji wa bandari hiyo. Hata hivyo, centimeter hamsini ndizo zinabaki ili maji yafike kwenye ngome ya bandari hiyo. Bada mapumzi kwa kidogo, tunaendelea. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Ikiwa nisaa saba nakika 27 tuendele na tarifa hii. Msimu wa mwakao 1220, 1221. Kahawa nye kubolewa itatunuliwa pesa kwa kilogramu moja. Wakati kahawa ya tabaka ya chini yake itatunuliwa pesa 103.50 kwa kilogramu moja. Amitangaza hayo waziri wa kilimo ufugaji na mazingira jumatatuhi katika mkutano andishi wahabari. Deo Gideorema anafamisha kwamba hadi aprili 12 mwaka huu tani 1014 ndizo zilikuwa tayari kuuzwa ugenini kwenye tani 1015 ambazo zilikuwa zikitarajiwa na zaidi ya bilioni 66 za faruku Burundi ndicho kititacha pesa zilingia kufuatia uzaji wa kahawa hiyo na minu niko nitele kwa walimu wa muda katika tarafa ya mandani mkuwani bubanza Walimu hawa nasema kuwa wajapokea mshahara wao kwa miezi mitatu Na wanatishia kusitisha kazi ikiwa hakuna kitakacho fanyika Kama ilivyo tayari kwa wengine wa tarafa hiyo hiyo Katika idara ya ilimu tarafa manda, wanaeleza kuwa kuna miezi miwili tu ya malimbikizo kwa fanya kazi hawa muda na kwamba ni swala ambalo na shulikiwa na jawabu utapatikana hivi karibuni, jambu ambalo na thibitishwa na mwenye kiti wa tarafa ya manda, mengizadi na ye Romi Walde Niwabibuze. Tarifa zinazo torewa na uongozi wa ilimu tarafa ni manda zinasima kuwa warimu hawa vibarua wanapata miyamoja na saba wanaramikia kutopata mshahala wao na kutishia kufanya mgomo wasipo tendewa haki. Hayo na jiri wakati wenzao wa shule za kijiji Ruziba, wakiwa wameingia mgomo ya pata wiki moja, wakidai pesa zao, kulinga na kazi waizo tekeleza. Hata hivo, afisa yirimu tarafani maanda anasima kuwa hawajapewa mshahara wa mnyezi miwiri, badara ya mnyezi mitatu wanayodai dai, karabagega, anatuliza nyoyo wa alimu hao wa vibarua kuwa swala lao litapatiwa suluhu ndani mwa wiki hii kiongozi huyo anafahamisha kwamba kwa mwezi mmoja wanapokea pesa milioni 13 miongoni mwake kuna sehemu inayotolewa na tarafa huku nyingine zikiwa mchango wa wazazi wanaochangia 1000 kwa kila mwanafunzi ndani ya miezi mitatu yani kwa muhula mmoja hata katibu tarafa manda anathibitisha kuwa Watatende wa haki wiki hii na kukiri kwamba tarafa inatoa mchango wake. Hata hivo nadine nimi tanga anakosua tabia ya wazazi uwario kutoa mchango wao kwa misingi kuwa pesa zote zitaharimiwa na tarafa. Shukran, Romi Walde, ni wabivuzenwa. Kwa kuhitimisha tarifa ya bari kwamba zaidi ya miezi miwili, imepita kukiruputiwa uhaba maji safi katika kaya za sehemu ya kata mirango ya pili kutoka kwenye barabara kumina moja hadi kwenye barabara kumina tatu, karibu na kanisa la fikabu Wakazi wa sehemu hiyo, wanasema hawa elewi, sababu ya uhaba huo, kwani jereniza wa barabara kumina nne hadi kumina tano, wanapata maji hayo waeleza kwamba kaya moja inachangia dumu moja la litatano iwapo maji hayatapatikana wanaitaka mamlaka nyezamana ya maji kutatua swala hilo wame nduayo Amaji tuyarunga rimge, rimge. Kukusha kutuma kwa amazo kwa sanga. Wamutu ni mingi tondo akushikirenga sasit. Kiru kwa sanga wanawari beshi. Sehe mkubwa inayokabiliwa na okosefu wa magi ni kuanzia barabara ya kuminamoja muanzoni mwakata mirango ya pili mtaanika menge hadi kwenye kona la barabara ya kuminatatu karibu ya kanisa fekabu kwenye bomba la uma raia wa maeneo hayo wanadai kufanya mnyezi mitatu bila kuona maji bombani hata raia wanaochota maji ya bomba la uma lililoko kwenye kona la barabara ya kuminatatu wanaeleza kufanya mdamurefu yani kati ya masama talu na manane huku vjombo vjau vikiwekwa kwenye foreni kwa kusubiri kila umoja apati angalau dumu moja la maji. Ah, tupati maji kila siku ukosefu ukosefua maji ya pa mirango tatijua atudui rejide zonjia ndio najua hiyo tatizo kusema dukwetu nakosa maji. Zingine partie za huko Chilima gigizi wenyewe abakosa kimaji. Kwa kusema tufichete siewetu fikiriwe yani tunazo tuna pana bidomo moja moja moja moja paka siewetu enei. Utaanza katunda asubuhi mpaka saa 8 haujapata maji. Wanawataka wahusika hasa shirika la ugavi wa maji Regidezo kusaidia iwezekanavyo ili kuwahudumia kwa maji safi. Tunomba Regidezo yatusaidie wangesi tabifanza tupate maji juto kwa nakoshefu wa maji pa mirango. Katani humo Humo, kati ya barabara za 14 na 15 maji hutolewa kwa mgao sehemu moja ikipewa leo kesho inanyimwa ili kuruhusu huduma kwa sehemu nyingine shukran omer nduayo amani kufahamisha kwa kwamba juzi zetu za kutafuta mamlaka ya ugavi wa maji na umemerejidezo baada kuza matunda na hadia pa mpenzi mskilzaa jikuwa ni sasaba dakika 33 sinabuti kwitire mshananga. Nuwa shkuu nyote ambao changia mitambo langujina Moize Misago na kutakia mchanomema kwa herini.